טוב, שבוע טוב. הנושא שאנחנו נדבר עליו היום נוגע גם לפרשת השבוע שלנו וגם לפרשת שבוע למקץ, לזוהר של פרשת מקץ. נוגע באופן כללי לחיים ועוסק גם בענייני ימי החנוכה. נתחיל בהקדמה קצרה, הנושא עצמו. החוקרים בכמה מקומות בעולם ניסו לבדוק שאלה מעניינת והיא מה האדם עושה כשהוא קם בבוקר. מה הדבר הראשון שאדם עושה כשהוא קם בבוקר? וגידלו שדבר ראשון שאדם עושה, או חלק גדול מבני האדם עושים, זה מתבוהנים בשעון. גם מאוד uh, הגיוני שאדם uh, הולך לישון, הוא מכוון שעון מעורר, כשהוא קם, הוא מוודא אם הוא קם מוקדם או מאוחר. אבל מעבר להסבר ההגיוני, מונח פה יסוד מאוד מהותי בחיים, וזה שאנחנו באיזשהו מקום מאוד משועבדים, שלא לומר תלויים במימד הזמן. ולכן, תודה רבה, ולכן צריך קודם כל לשאול שאלה יסודית, מה זה הזמן? מה המשמעות של המושג הזה זמן? אז לפני כ-1500 שנה, פילוסוף יווני כתב מהו איפה הזמן? כשאיש אינו שואל אותי, יודע אני. אך אם מבקש אני להסבירו, שוב אינני יודע. והשאלה הזאת, מהו מה הזמן, היא שאלה שמעסיקה מאז ועד היום, וככל הנראה אין תשובה אחת, אולי אפילו הייתי אומר אין בכלל תשובה. ולמה זה כל כך... קשה להגדיר את המושג זמן, אז לכאורה לזמן אין צורה. אנחנו כבני אדם לא מסוגלים את הזמן. ואנחנו חיים בעולם של הגדרות ותיאוריות שיש להן צורות, ודבר שהוא לו צורה ואין לו הגדרה, קשה לי להגדיר אותו. אז בדרך כלל אנחנו מתארים השפעות של זמן. אנחנו קוצבים את הזמן, אנחנו מענישים באלף את הזמן, זמן איטי, זמן מהיר, זמן טוב, זמן רע, זה כל מיני ביטויים לזמן. שאיך, איך, בצורה שאנחנו קולטים את הזמן, אבל הזמן כשהוא לעצמו, הזמן כזמן, אנחנו לא ממש יודעים להגדיר אותו. יש הרבה שאלות במושג זמן. האם זמן הוא נע קדימה, או זמן גם נע אחורה? האם הזמן הוא דבר ממשי, או רק סובייקטיבית, איך אני חווה אותו? האם לזמן יש נקודת התחלה, לזמן יש נקודת סוף, או הזמן הוא אינסופי? האם הזמן הוא באמת דבר שהוא קיים בעולם, או שהזמן קיים רק באדם? האם הזמן נע בנו, בתוך האדם, או שאני נע בתוך הזמן? כל השאלות האלה, שאלות שמעסיקות את החוקרים מאז שיש חוקרים בעולם. וגם לחז"ל, אנחנו נלמד היום, יש מה להגיד בעניין הזה. ובדרך כלל מחלקים את הזמן לחלקים שונים. יש זמן של טבע, אנחנו מכירים את זה עונות שנה, ימים, שעות, דקות, שניות. המושג חג ביהדות, זה כמו מחוגה, זה זמן שנע במעגל. זה זמן אחד, זמן הטבע הוא זמן מעגלי כזה, שחוזר על עצמו. היה, עכשיו חורף, עוד שנה מהיום בעזרת השם גם יהיה חורף, זה זמן מעגלי. יש זמן שהוא לינארי, זמן לינארי זה זמן שהוא כמו... נהר שזורם מנקודה מתמשך והולך כמו חץ שאני יורה אותו והוא ממשיך לנוע קדימה. הדוגמה של זמן לינארי המאוד בולטת זה הגיל של האדם. באופן פשוט האדם נע כל הזמן קדימה. אין אחורה בזמן הזה וגם אין לחזור לאותה נקודת זמן. אז הזמן הוא מתנהג לא כמעגל, הוא מתנהג כחץ ישיר. יש הבדלים מהותיים בין הזמן המעגלי הזה של הטבע לזמן שהוא ליניארי, שהוא קווי. הזמן המעגלי הוא מאפשר תכנון עתידי, נכון? אני יכול עכשיו אה, אה, ללכת לחנות ולקנות, אה, יש מעיל ב, במחיר טוב, אני אקנה מידה יותר, אה, אחת יותר גדולה משלי, כי אני אגיד, טוב, זה לא יתאים עכשיו, לשנה לחורף הבאה זה יתאים. זה אני יכול לעשות רק כי אני חושב ויודע ומבין ש... יהיה חורף גם בעוד שנה. זמן שהוא זמן ליניארי, זמן שהוא מתמשך כחץ, אני לא יכול לתכנן תכנון עתידי כי אני לא יודע מה אני אפגוש בעוד שנה מהיום. אני רק יכול להסתכל אחורה בזמן ליניארי, לא זמן עתידי. יש זמן שהוא לא זמן ליניארי והוא לא זמן מעגלי, נקרא לזה עכשיו זמן ספירלי. אני אסביר את זה עוד מעט. שהוא זמן שמשלב בין שני הדברים. עכשיו, לנו כבני אדם, כמו שאמרתי, בלי עכשיו להיכנס להגדרת זמן, יש כל מיני זמנים. יש זמן חברתי, זמן שאני בחברה, יש זמן זוגי, יש זמן אישי, יש זמן במובן ההיסטורי, יש זמן במובן הפסיכולוגי, יש זמן במובן המקצועי. זה מתאר את החוויות שלי כבן אדם ביחס לזמן, זה לא מתאר את הזמן. אז מה זה באמת הזמן? כל מה שאמרתי עד עכשיו זה הניסיון של האדם לשלוט בזמן, להגדיר את הזמן, לעצב את הזמן. הייתי אומר, הכי הרבה היינו רוצים זה לעצור את הזמן. אנחנו מרגישים שכבר כל הזמן בחוויה שהזמן שולט בנו, הזמן רץ קדימה, ואני רוצה לפחות להאט את הקצב. הרבה מאוד מחקר נעשה בשנים האחרונות, למה שמכונה New Ageing, שכל המטרה שלו זה לעצור, להצעיר את האדם, כביכול לקחת אה, אה, את הדברים אחורה, או לפחות, לפחות, לפחות להאט את הקצב. כי אנחנו בחוויה שאנחנו נלחמים בזמן, כי הזמן בחוויה שלנו הוא לינארי, הוא ממשיך. היום אני בן 30, אחרי אני בן 31, והזמן אה, ממשיך ומתקדם. אז צריך לדעת קודם כל, שאנחנו לא יכולים לשלוט בזמן. וזו חוויה מאוד מתסכלת אצל האדם, או לפחות אני לא יכול לשלוט בזמן כמו שאני הייתי רוצה לשלוט בזמן. תכף ננסה להבין מה כן אני יכול לעשות עם הזמן. ונקודה נוספת, לא, לא, לא פחות חשובה, שהניסיונות לשלוט בזמן גורמות לנו להיות ליד הזמן ולא בתוך הזמן. ופה יש פספוס מאוד גדול. הניסיון של האדם להגדיר את הזמן, לצמצם את הזמן, לתחום את הזמן, לשלוט בזמן, גורמות לו לא לחיות את הזמן. אלא להיות כל הזמן ליד, ליד הזמן ולהיאבק בזמן. יש תיאור מאוד יפה, ספר של אחד הסופרים במדינת ישראל בשנים האחרונות, מאיר שלו, ספר שנקרא "כימים אחדים". אז שם הוא מתאר את החוויה שלו כילד, כשאימא שלו מלמדת אותו לקרוא מחוגים של שעון. אז הוא כותב ככה, אני זוכר כיצד לימדה אותי אימא לקרוא את המחוגים הללו לראשונה. בין שש הייתי, וביקשתי ממנה שתקנה לי שעון. אין לי כסף לשעון, אמרה. אחר כך התרכה, הוליכה אותי בידי החוצה, ואמרה לי, אתה לא צריך שעון זיידה. תראה כמה שעונים יש בעולם. היא הראתה לי את צילו של האקליפטוס, שבגודלו, בכיוונו, וצינתו, אמר תשע בבוקר. את השן שהתנדדה בפי, שהשן אמרה, שש שנים. ואת הקמטים הקטנים שבזוויות עיניה אשר ייצדו ואמרו ארבעים. אתה רואה זיידה? ככה אתה בתוך הזמן. ואם יקנו לך שעון, אתה תהיה רק על ידו. זה משפט מאוד חזק, מאוד חזק בגישה אל הזמן. רובנו בעולם רודפים אחרי הזמן, ומנסים, כמו שאמרנו, המחוקרים אומרים שהדבר הראשון שאדם עושה בבוקר זה שהוא מסתכל בשעון. הניסיון לשנות בזמן גורם לנו בעיקר לפספס את החיים של הזמן, את החיים בתוך הזמן. והניסיון הזה לשלוט בזמן גורם לנו אה, לתחום אותו כל הזמן, להיות עסוק בדקות, בשעות. הייתי אומר, כולנו בעצם קצת בעלי אה, OCD, בעלי הפרעות אה, של, אה, של OCD בנושא הזמן. קצת כפייתיות. אה, מסתכלים על השעון כל הזמן ו, ובודקים את עצמנו מול השעון. אז באמת אני חשבתי קצת על הנושא של השעון, זה נושא מרתק מאוד, מי שייכנס אליו פעם יגלה עולמות uh, שלמים. השעון בעיני האדם תמיד היה הנציג של הזמן עלי אדמות. איזה מין uh, עריץ שנוגס בנו, השעון ממהר, ואנחנו יודעים שזה הרבה פעמים סובייקטיבי, כשאתה נהנה הזמן רץ, וכשאתה סובל הזמן מתאחר. Uh, uh, צריך להבין שהזמן לא נמצא בשעון. השעון רק מודד את הזמן, אבל הזמן לא נמצא בשעון. ו... והשעון הוא באמת, הוא נציג שלנו לסלול בזמן, אבל זה פשוט, אנחנו מפנים את האנרגיה למקום לא נכון. ומבט על תולדות השעון מלמד אותנו הרבה מאוד על ההיסטוריה של האנושות. אז סתם ככה, כאן, סקירה זריזה, כי זה ממש מרתק. במשנה בעדויות, כבר במשנה, מסכת עדויות, ב... בפרק ג', משנה ח', שם יש תיאור לגבי דברים שמקבלים טומאה ולא מקבלים טומאה, אז רבי צדוק אומר, אחד הדברים זה אבן שעות. הביטוי אבן שעות, הרמב״ם בפירוש המשניות שם מסביר שזה אבן שקובעים אותה בקרקע ועושים בה עיגול, ובאמצע אותו עיגול מסמר עומד בזוויות ניצבות, וכותבים על כל קו מהם מה השעה, זה מה שאנחנו קוראים שעון שמש וכל ה... דברים שבטח הרבה עשו ככה כשהם היו בבית ספר. אז כבר בתקופת המשנה יש שעון, והוא נקרא אבן שעות. לאחר מכן אנחנו נקצר, כן, היה שעוני מים ושעוני אש, דברים שהיו בעיקר בסין ובכל מיני מקומות. במאה ה-14 פוגשים את השעון המכני, ועדיין מדובר על שעונים גדולים מאוד, אינטנסיביים, שנמצאים בדרך כלל על צריכים של כנסיות, על גגות של... עיריות, מקומות ציבוריים כי השעון היה ציבורי, לא היה שעון אישי כלומר הזמן היה יותר זמן ציבורי בראשית המאה ה-17, למלכה אליזבת הראשונה עשו שעון יד ואז המעבר מהשעון הציבורי לשעון הפרטי הוא מגדיר, הופך את זה שהאדם נושא איתו את הזמן, האדם יותר שולט על הזמן אבל שוב פעם, זה הכל בדמיונות וזה מאוד מעניין שהצורה הבסיסית של שעון מאז זה עגול. שעון הוא עגול, צורה עגולה. למרות שבעיקר, בעיקרון לא צריך שיהיה שעון עגול, אפשר גם שעון מרובה, כמו שהיום יש, מאורך, מאור... אבל תמיד זה היה עגול, כי עוד פעם זה מסמן את הזמן המעגלי. ואז אה, באיזשהו שלב הפסיקו, לא, אז זה היה שעון אנלוגי, שעון מחוגים, באיזשהו שלב זה עבר לשעון דיגיטלי. והרבה שנים היה בעיקר שעונים דיגיטליים. קישיונים שקנו לבר מצוות, לחתונות, לכל מיני אירועים, לפרישה מפנסיה, לכל מיני אירועים כאלה ואחרים. ובשנים האחרונות יש חזרה מעניינת לשעון האנלוגי, לשעון מחוגים. ויש כאלה שיש להם גם אנלוגי וגם דיגיטלי. מה ההבדל? עכשיו, זה מאוד מרתק, זה, זה, זה לא סתם הדברים האלה. מה ההבדל בין השעון המחוגים לשעון האלקטרוני? אז חשבתי. שההבדל הוא, הוא, הוא מאוד מעניין. בשעון האנלוגי אני רואה את כל הזמן כולו כיחידה אחת שלמה. אני יכול לראות 12 שעות ולהבין שבעצם יש פה 24. אני יכול גם לראות את העבר, זאת אומרת אם אני מסתכל עכשיו בשעה, והשעה 21:15, אני יכול להסתכל, לקחת את המבט שמאלה ולדעת שלפני רבע שעה היה 21:00. אני יכול לראות גם את העבר, <אז אני <אז> יכול לראות <אז> גם את העתיד, אני רואה את המכלול. בשעון דיגיטלי העבר נמחק. ברגע שעוברת דקה, עוברת שעה, אין רישום, יש רק מה שיש פה, רק את ההווה. את אותה נקודת זמן אתה יכול לראות. זה מאוד מעניין. פעם אנשים חיו באיזה מין הסתכלות יותר הרמונית, יותר כוללת, יותר שלמה, רוצים לראות את העבר, רוצים לראות את העתיד, רוצים לראות תמונה כללית. ואז התחלף והעולם נהיה יותר טכנולוגי, יותר לחוץ הייתי אומר, מעניין אותו מה כאן ועכשיו, את ההווה. היום יש איזשהו מהלך של תשובה, אני חושב, שאנשים הבינו שכל הזמן לרדוף את ההווה, מפספסים את ההווה. ואז חזרו גם לשעון האנלוגי. ואז עשו תשובה גמורה, ורוצים את שתי כי, כי, כי ב, ב, בשעון ההווהי, בשעון הדיגיטלי, יש יתרון, אתה רואה את הזמן כמו את שהוא. ואז אני חושב שעשו תשובה, ויש שעונים שמחברים בין שניהם. לקחת את היתרונות בשני הדברים. גם את השעון האנלוגי וגם את הדיגיטלי. אז מה באמת אנחנו יכולים לדעת לגבי הזמן ביחס לחז"ל? אז פה אני רוצה ללמוד ביחד שני קטעים בזוהר, אחד פרשת ויישב, אחד פרשת מקץ, ולשים לב למה שנראה כסתירה מובנית ביניהם, ודרך זה להתחיל ליישב ולעמוד על נקודת המוצא של מושג הזמן. אז המקור הראשון זה פרשת ויישב. בזוהר לפרשת וישב, הזוהר במי שרוצה לרשום לעצמו דף קפ עמוד ב, אומר הזוהר ככה, אני ישר מקריא את לשון התרגום, כאן יש להתבונן ולהקשות כמה צדדים על מה שאמרנו, רבי חיה מקשה עכשיו שתי קושיות, הזוהר לפני כן הסביר שיסורי צדיקים באים מאהבה כדי להחליש את הגוף ולחזק את הנשמה, ורבי חיה מקשה פה שני קושיות. אחד, ראינו שהשכינה לא שורה במקום שיש עצבות, אלא רק במקום שיש שמחה. ואדם שאין לו שמחה, אז השכינה לא שורה במקום הזה. אפילו אם איש צדיק. אז... ואז <צר> <צר> <קר> <מכיר> הרמחנה מביא ראיה לדבר הזה. אז קשה, אם כן, אם הצדיק הזה נשבר מהייסורים. אז אם הוא נשבר מהייסורים, וכיוון שגופו נשבע, נחלש ונשבר מהייסורים, אז איפה השכינה ש, שתשרה עליו? כי הוא בצער, והשכינה לא שורה לה בצער. ועוד קושייה שנייה, בזה אני רוצה שיותר נבונן עליו, שאמרנו שייסורי הצדיקים הם באים מאהבה כדי לשבור את הגוף לחזק את הנשמה, הרי אנחנו רואים כמה צדיקים שמחמד שהם צדיקים והם אהובים בפני הקדוש ברוך הוא, הם לא נשברים ומתייסרים ממחלות. רואים צדיקים שהם... חיים בטוב? אז למה אמרת שצדיקים יש להם ייסורים של אהבה? אז למה הם לא כמו אלה שנשברים ומתייסרים ביסורים, אלא עומדים בשלמות גופם? אומר הזוהר, הזוהר מנסה לתת איזושהי תשובה, אני לא רוצה להיכנס אליה, צדיקים בני צדיקים, צדיקים בני רשעים, יש פה עניין ארוך. ואז אומר הזוהר, אלא יש כאן סוד. ומסביר הזוהר, לפני שהוא אומר את הסוד, הוא אומר שכל מעשי הקדוש ברוך הוא הם באמת וצדק. אומר הזוהר ככה, מצאנו בספרי הקדמונים סוד אחד ויחד עימו עוד סוד שני. והם סוד אחד שהוא שתיים. מה הסוד? שיש זמנים שהמלכות שנקראת לבנה היא פגומה. מחמת מעשיהם הרעים של התחתונים והיא שורה בדין. כלומר המלכות נמצאת בדין. התפארת שנקראת שמש לא נמצאת אצלה. ואף על פי כן בכל זמן ובכל שעה המלכות צריכה להוציא נשמות ולכן מי שנולד היא מוציאה אותם את הנשמות עליהם מאוצרותיה בזמן שהיא עומדת בדין ומי שנולד בזמן הזה יהיה תמיד בגריעות ועניות רודפת אחריו ויישבר תמיד בדין וייסורים וזה יהיה כל ימיו של אותו אדם בין אם הוא רשע בין אם הוא צדיק אומר הזוהר תדע לך שהאדם מה יהיה איתו בחיים תלוי באיזה תקופה הוא נולד. אם הוא נולד בזמן שהמלכות נמצאת במקום של דינים, כל ימיו יהיה בגריעות, בדין, יסורים, ועניות תרדוף, תרדוף אחריו, בין אם הוא יהיה רשע, בין אם הוא צדיק. ובזמן שהמלכות עומדת בשליטה, ואז יש נשמות שיוצאות, אז אותה הנשמה הזאת, האדם יהיה שלם בכל ענייניו, בעושר, בנים, בריאות וחוזק הגוף. בוא נסכם את זה בשורה אחת, אומר הזוהר, שמה שקורה לאדם בעולם נקבע בלידתו והולך איתו לאורך כל הדרך. כמעט הייתי אומר ואין שינוי. זאת אומרת האדם נתון לחלוטין לשלטון הזמן, אם הוא נולד בזמן מסוים. יאירה איתו דברים מסוימים, ואם הוא ייוולד בזמן אחר, יראו דברים אחרים. כן. אנחנו לא הולכים עכשיו להיכנס לתוך כל מה שכתוב פה, בנושא הזה, כיוון שאנחנו רוצים לקחת מפה נקודה אחרת. נראה איזור אחר. אני לחלוטין מבין את כל השאלות שיש לכם. בשביל אמרתי. איפה הזוהר הזה נמצא? אתם מוזמנים ללמוד אותו, אבל חכו עד סוף השיעור, נראה, אולי זה יתיישב על דעתכם. זוהר אחר, בפרשת מקץ, שבת הבאה בעזרת השם, אומר דברים אחרים. אומר הזוהר, פרשת מקץ, בדף קצ"ח עמוד ב', ככה. שלמה המלך אומר, גם את העולם נתן בליבם. רוצה לומר, אומר הזוהר, כל תיקון העולם, וכל המעשים הנעשים בעולם, אינם תלויים בגזירת הבורא, אלא ברצון הלב, בסוד עץ הדעת טוב ורע. כי כאשר ברצונו שלה, עולה ברצונו של האדם, כך הוא עושה. אשריהם הצדיקים, שהם ממשיכים מעשים טובים, בכוונות טובות, ובזה מטיבים לעצמם ולכל העולם, הצדיקים יודעים לייחד את הסוד שנקרא שלום, במלכות הנקראת עט, להשפיע עלה, עליה בכל טובו. זה מה שכתוב לכל זמן ועת לכל חפץ. ויש פה עוד אריכות גדולה שאנחנו לא יכולים להיכנס מפעט קוצר הזמן. אבל אומר הזוהר, לכאורה הפוך. כל מה שהאדם קורה לו בעולם וכל מה שהאדם עושה בעולם תלוי ברצונו הטוב של האדם ולא בגזירת הבורא. אז איך אנחנו מיישבים? יש פה שני זוהר. צריך להבין אותם. יש עוד זוהר אחד, שהוא... נחזור אליו בהמשך, אבל נראה אותו עכשיו. זוהר, בזוהר חדש, על מגילת איכה. זוהר מגילת איכה, מביא הפסוק מקהלת, זכור את בוראך בימי בחרותיך עד אשר לא יבואו ימי הרעה. ככה אומר שלמה, אומר בקהלת. אומר הזוהר ככה, מה זה בימי בחרותיך? בימי בחרותיך... זה זמן שהקדוש ברוך הוא בחר בך, עם ישראל, מכל העמים, שזה זמן מתן תורה, עד אשר לא יבואו ימי הרעה, עד אשר לא יבואו ימי הגלות שישלטו בחשר שאר העמים, ויפיצו אותך בכל הארצות. ועוד בא לרמוז, מה זה בימי בחרותיך? כלומר, ימי השנה שהם ברורים וטובים לך, ויש לך שמירה עליונה עליהם. כלומר, יש ימים בשנה, אומר הזוהר, חודשים בשנה. שבהם יש זמנים טובים. איזה ימים? אומר הזוהר, אלה הם ארבעה חודשים בשנה, אדר, ניסן, אייר וסיוון. ואלו ימים שבהם הקדוש ברוך הוא בחר בישראל, ועשה איתם ניסים. כן, באדר הוא עשה פורים, בניסן פסח, באייר ירדמן, וסיוון מתן תורה. ואז כנסת ישראל מתעטרת בבעלה. מה זה עד אשר לא יבואו ימי הרע, אומר הזוהר? הם שלושה חודשים תמוז, אב וטבת ושבט. אז יש לנו חודשים טובים וחודשים לא טובים. עכשיו אמרו לא היו שלושה ועכשיו אמרו ארבעה. אז יש לנו הדר, ניסן, אייר, סיון. חודשים טובים. תמוז, אב, טבת ושבט, חודשים לא טובים. שמתם לב שחסר פה כמה חודשים, נכון? מה איתם? מה הדין בהם? אז נתנו כרגע מעניין כסלו, שלא נכתב בזוהר מה עניינו, תכף ננסה לראות בהמשך האם זה אומר לנו משהו שכסלו לא נאמר עליו כלום. טובים, חודשים טובים. לא שואלים על טובה, טובים. אסור בהם ניסים. מה? אה, אז הזוהר מתייחס לשאלה שלך. הוא אומר שאף על פי שכאילו בצורה גלויה לא נעשה בו משהו לא טוב, אבל יש בו פורענות, יש בו בפנימיות, בכוח הפנימי שלו, כוח הרסני, כוח של דינים. טוב, אז אפשר... לראות הרבה מקורות על נושא הזמן. אנחנו עוזבים רגע את זה, ואנחנו רוצים להסביר את התפיסה של הזמן בחז"ל. ואני רוצה ללמוד איתכם ביחד רק שני מקורות, כיוון שבאמת יש פה אריכות דברים מאוד מאוד גדולה ויסודית מאוד, אבל... המקור הראשון זה דברי הרמח"ל בספר אדיר במרום, בעמוד ק"ז. הרמח"ל מסביר... קטע מתוך הזוהר, ספר אדיר במארום, זה בעצם ספר של ביאור של הרמח"ל לחלק מהזוהר. אומר לך, כך אומר הזוהר, כך אומר הרמח"ל, והוא באמת סוד גדול להבין עניין הזמן. זהו, מתחילים. אומר הרמח"ל, אני אסביר לך עכשיו מה זה הזמן. כי באמת למעלה אין זמן, אלא הכל אורות. אבל להתקבל מן המקבלים צריך זמן והוא סוד, אך סוד הכל הוא חיי עולם וחיי שעה כי העולם הזה הוא תחת הזמן אבל לעתיד לבוא לא יהיה עוד זמן כי יהיה הכל נצחי וכל הדברים האלו צריכים ביור גדול לכאורה עד עכשיו כולנו מבינים את זה לעתיד לבוא לא יהיה זמן עכשיו יש זמן צריך ביור גדול, מה בדיוק הביור הגדול? דה קינקטיב לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. והעניין, כי כל הימים שהאדם חי על האדמה, הם כולם מדרגות נתקנות אחת-אחת. והם כל כך צינורות שנשארים פתוחים, להשפיע שפע טוב על הנשמה ועל כל הבריאה. והנה הימים הנגזרים על האדם לחיות, הם המדרגות שהוא צריך לתקן. לפתוח כל כך צינורות, שכאשר פתח כולם, ישלים תיקונו. וזה עניין הנצחיות שהדברים שהיו מהירים זה אחר זה בעולם הזה, שם כולם כאחד מהירים בכל רגע. אני אסביר את דברי הרמח"ל ותכף נשמע, נראה מה הרב דסלר עשה בעקבות הדברים, דברים יותר ברורים בשבילנו. אומר הרמח"ל ככה, תדע לך, כל עניין הזמן, כשאני אומר זמן פה בעולם, מה אני מתכוון? שנייה, דקה, שעה, עבר, הווה, עתיד. זמן הכוונה היא חלוקה. שהיה נמצא עכשיו בהווה, היה עבר ועוד יהיה עתיד, בעזרת השם, המושג הזה נכון רק לבני אדם. למעלה בשמיים, כלומר, לא למעלה, למעלה, אלא למעלה, כלומר, בעולם שהוא העולם מעבר לעולם הזה, מעבר לעולם הנבראים, אין חלוקת זמנים. הכל זה זמן אחד. עבר, הווה ועתיד, זה אותו דבר ואותו עניין. עכשיו, אנחנו לא יכולים להבין את זה עכשיו. אנחנו קרוצי חומר, בנו פועל הזמן. קשה לנו להבין. אבל אומר הרמח"ל, תבין, שבעצם אתה כבן אדם, כדי שתוכל להכיל את כל האורות ואת כל הטובות, ואת כל מה שחל בך, אתה חייב לחיות תחת שלטון הזמן. מה שלטון הזמן עושה, זה הטרגדיה של הזמן, הוא מפצל לזמנים. שבאופן עקרוני, אני רוצה שתבין, חיים בלי זמן זה בעצם חיים שאין עבר ובעתיד. או זאת אומרת, אין חרטה. אין חרטה כי... ממה נובעת חרטה? מהעובדה שאני לא יכול לתקן. כי מה שעשיתי עכשיו נעלם. אבל אם מה שעשיתי עכשיו הוא לא נעלם, אז אין חרטה. אני יכול כל הזמן לשנות, אני יכול לקבל ולראות את איך כל מה שאני עושה פועל באותו רגע. אין עתיד, אין את הפחד של העתיד. הרי בואו נגיד ככה, כשאנחנו היום חיים בהווה, אז אם מסתכלים על העבר, יש לנו כאב לב, נכון? תולדת העבר זה כאב לב, שברון לב, למה לא עשיתי, או למה כן עשיתי, תמיד יש צער. כשאני מסתכל על העתיד, אז אין צער, יש פחד. מה יהיה? חיים בלי זמן זה חיים בלי שברון לב, בלי תסכול, בלי עצבות ובלי פחד. <חש> <חש> אין מושג תקווה, הוא שייך רק כשיש עתיד. תקווה זה, זה, זה קלקול תקווה. זה אה, סמים להמונים תקווה. אומר לך עכשיו באסה, אל תדאג, בהמשך יהיה יותר טוב. אין המשך, הכל קיים. לא צריך תקווה. אנחנו עוד פעם, אתם צריכים להשתחרר רגע ממה שאנחנו מכירים היום. מה? ש... כי אנחנו בגוף. קודם כל, אנחנו לא צריכים. אני לא הולך להסביר הכל עכשיו, אני מודה מראש. יש פה בעד עיר ובערום, אמרתי לך איפה זה נמצא. אתם יכולים ללמוד את זה בזמן שאתם בבית. הוא מסדר את כל העולם בצורה מדויקת. בעיקרון, אני תכף אקרא את המכתב מאליהו, לפני חטא אדם הראשון לא היה זמן. או לפני שבירת המלכים, יש מושגים שאני לא הולך להסביר את כולם, אבל בגדול, בוא נביא ככה. העולם לפני החטא היה עולם בלי זמן, העולם אחרי החטא שנתקן נהיה עולם בלי זמן. באמצע כי הקודשבוך הוא רוצה להיטיב איתנו, אז הוא נתן לנו אורות שנכנסים לכלים. אנחנו אנשים מצומצמים, בגוף. לא יכולים להאכיל את כל האור הזה. חייבים זמן. אני אסביר למה אנחנו לא יכולים לחיות בלי זמן. נניח, ישראל, אתה שאלת את השאלה, אז אני אשתמש בך כדוגמה. נניח שעכשיו אנחנו בדבקות עם הקודשבוך הוא, יש לנו איזה שמחה. עכשיו תחשוב שאתה על השמחה הזאת כל הזמן. אין זמן, הכוונה היא שאתה באותו מצב כל הזמן. תחשוב שאתה בצורה הכי, זה לוקח באוטו ולוחץ על הגז, פול גז. עכשיו כל הזמן, מה יקרה לאוטו? רק יתחמם? בשלב הראשון רק יתחמם. בסוף הוא יעלה באש. אדם לא יכול היום אין לו כלים להכיל משהו ברצף. אין לנו את זה. עכשיו, למה, עכשיו, איפה, איפה בדיוק... עכשיו, אם אנחנו נבין את זה, אנחנו נלכה חיים יותר מאושרים. מה קורה לנו? אנחנו לא מכבדים את עצמנו ואת היכולות שלנו, או יותר נכון המגבלות שלנו. ולכן, כל פעם שאנחנו נמצאים באיזה הרגשה מרוממת, ויום אחרי אנחנו נופלים ממנה, אנחנו מאוד מאוד עצובים. למה אנחנו עצובים? כי חשבנו שאנחנו יכולים להחזיק על הרצף הזה כל הזמן. זה סתם לא לכבד את היותנו בני אדם. אדם לא בנוי. אדם לא בנוי להיות כל הזמן בחג. האומר הלל בכל יום, אומרת הגמר, איזה מחרף ומגדף. זה לא אמין. לא אמין שאדם כל הזמן התפעל. פשש, וואו, פצצות לגבות. כל אומר להם הכל זה במאה שמונים קבע, זה כבר לא אמין. בואנה תשמע, היה שיעור מדהים, אין, אין מילים. פעם אחת אתה קונה את זה, פעם שנייה בסדר, פעם שלישית אתה כבר מבין שהוא עושה תקליט. לא יכול להיות, לא יכול להיות שכל שיעור הוא מדהים. חוץ מהשיעורים שלי, אבל באופן עקרוני. לא יכול להיות שכל שיעור הוא מדהים, שכל ארוחה היא פצצות לגבות, שכל תפילה היא, היא, היא בוקעת ריקים. אין דבר כזה בעולם! אין אפשרות כזאת לבן אדם, בן תמותה לא יכול לחיות כך. וכשאתה תבין את זה, שני דברים יקרו לך. אחד, אתה לא תתרסק בזמנים קטנים, וגם לא תשכח את עצמך בזמנים גדולים. זה דבר ראשון. אתה תדע ש... לכל זמן ועת לכל חיפה, אנחנו נחזור לפסוק הזה עוד מעט, עוד פעם. דבר שני יקרה לך, אתה תאהב לעשות חזרות. היום, אחת המסירות נפש הכי גדולות של בחור ישיבה זה לחזור על הלימוד. אנשים משתעממים בקלות. כשהם לומדים, והם לא מבינים מה הם לומדים, או זה חדש להם, אז זה מסקרן אותם, אבל אחרי שהם הבינו, אז הבנתי, זהו מספיק. מה לחזור עוד פעם על הלימוד? למה לעשות חזרות? מה ההיגיון לעשות חזרות? זה עוד פעם נוגע לזה שאני כאילו חושב... שאני צריך להיות על רצף הזמן, כל הזמן באותה נקודה. אבל אם אני מבין שאני שוכח, אם אני מבין שלדברים לוקח זמן לשקוע בי, אם אני מבין שאם למדתי היום משהו, ואני אחזור אליו בעוד חודש, זה לא אותו אדם, כי אני משתנה, כי הזמן פועל בי, תכף נקרא את דברי המכתב מאליהו, אז אין לי שום בעיה לחזור, להפך, אני אשמח לחזור, ואז אני אגלה דבר נפלא, שמה שהבנתי לפני חודש, עכשיו אני מבין אחרת. למה? כי אני השתנתי. למה השתנתי? כי הזמן פעל עליי. כי אני נתון לחסדי הזמן. וזה עולם אחר שאדם חי בתוך המציאות הזאת. אני אקרא לכם את המילים של הרב דסלר, נפלאות מאוד במכתב מאליהו. שוב, אני מתנצל שאין, שאין צילום, אבל אתם יכולים לראות את זה אחר כך בתוך דבריו של המכתב מאליהו, הרב דסלר. הם מלוקטים גם, אגב, בקובץ אספקלריה באופן נפלא מאוד. אומר הרב דסלר, הרב דסלר בעצם אחרי שלמדנו את האדיר במרום, אז אנחנו מבינים שהרב דסלר, אז זה דברים ידועים, הרב דסלר היה דבוק מאוד בתורת הרמח"ל. אז עכשיו אנחנו נבין מה, מאיפה המקור של דסלר. אני אקרא לכם כמה משפטים, זה נפלא מאוד. אומר הרב דסלר ככה, שמעתי ממורנו ורבנו זכר צדיק לברכה כי אין הזמן עובר עלינו אלא אנו הולכים בתוכו. למשל, כל השבתות הן שבת אחת אלא אנו הולכים בעיגול השבועי ומגיעים שוב אל השבת. כן, כל חג שבועות, אחד הוא. ומדי עיגול הילוכנו, אנו קוראים לו שנה, אנו שבים אל זמן מתן תורתנו. אותו הזמן שבו הוא כוח מתן תורה, אותו זמן ממש, לא כמו שנחשוב שהוא רק מזכיר את יום מתן תורה. ואנו שוב מקבלים ממש את התורה אם נשתדל בזה. אתם זוכרים שדיברתי על הזמן הספירלי? הזמן הספירלי זה כמו בורג. שאלנו האם הזמן הוא הולך בקו ישר או במעגל? תשובה גם וגם. הוא הולך בספירלה, זאת אומרת שהוא הולך במעגל, אבל המעגל הזה הוא כל הזמן מעמיק, הוא כל הזמן מעמיק, או למעלה או למט, איך תראו לצייר לצלכם, זה לא משנה. כלומר, שבועות תשפ"א זה נקודת זמן, ובתשפ"א זה גם אותו נקודת זמן של שבועות, אבל בתשפ"א, אז זה כבר יותר עמוק. תכף נסביר למה זה יותר עמוק. ותשפ"ב זה שבועות, וזה יותר עמוק, וזה זמן ספירלי, אמרנו, הזמן המעגלי הוא זמן שתקוע באותו מקום, מעגל. הזמן הלינארי הוא זמן שמתקדם ישר. הזמן הספירלי הוא גם מעגלי, אבל הוא גם מת... הולך כל הזמן ומתקדם. זה ההברקה הזאת. מה? שבוע. לא, סתם דוגמה הוא נתן, הוא דיבר על שבועות. זה נכון לכל אותו זמן. עכשיו תראו מה הוא מסביר. וזה לשון הגרא בסוף ספרא דצניעותא. לכן מי שיודע מעשה בראשית על בוריו בכל יום ויום, יכול לדעת מה שיהיה בכל רגע מהשנים. אם תדע, בבריאת העולם, את שבעת ימי בריאת העולם, בכל שנייה מהרה אתה תדע מה קורה בששת אלפים שנה הקרובות בכל נקודת זמן. כשהיהו לא חטא אדם הראשון, היה העולם הזה נמשך רק שישה ימים, בשבת היה העולם הבא. אך כשחטא נתפרטו כל הנשמות שהיו כלולות בו להרבה נשמות פרטיות, והימים, ששת הימים, התפרטו לששת אלפי שנה. כל יום מתפרט לאלף שנים. ששת ימי בראשית הם עצמם ששת אלפי שנים ממש, שתוכנם וגילוים חדו, הוא, אלא שאופן ההשגחה השתנה, משום שאופן הבחירה השתנה על ידי האדם הראשון. כבר כתבנו שהחגים וכל הזמנים הם השפעות שונות שמשפיעים עלינו מהשמיים. עכשיו הם מתבוננים על בחינת הזמן מצד האדם. איך האדם קובע את ההשפעות בתוך נפשו? כי כל רגע אינו חולף עליו אלא מעצב את מהותו. האדם רגיל לחשוב כי כשעובר הזמן אין זה נוגע למהותו ואינו משנה בו כלום. אבל תפיסה זו טעותי. חז"ל אמרו שהאדם קודם לידתו צופה ומביט בסוף העולם ועד סופו. פירוש שרואה במבט האחרית ומבחין שהכל אחד ומהכל יוצא כבודו יתברך לא אך משנולד הוא נכנס תחת הסתר הזמן שחושב שרק ההווה ישנו, עבר כבר אינו והעתיד עדיין לא הגיע אבל באמת אופן השגה זה משקף רק את הווייתנו בעולם העשייה שהוא מקום עיצוב מהותנו על ידי בחירתנו כל רגע שעובר משאיר רישומו ביצירת מהותנו דענו שעל ידי תורה מצוות נקבע, נקבע ונעשה חלק ממהותנו לרוחני וכך גם בשלילה חס ושלום כאשר עובר רגע באי עשייה או בעבירה אותו חלק מהותנו מתגלה באותו רגע, נקבע לאור ולחושך ידי בחירתנו. וכשעובר הזמן, הרי הוא כבר נקבע בנשבתנו ונובטה לעולם. וכשיבטלו מהאדם ההסתר, הסתר הזמן לאחר מיתתו, ויסירו את מכסה העולם הזה, יראה את הכל בבת אחת. זהו עולם הנצח שאין בו עבר ואין בו עתיד. נמצא שגדר הזמן עבורנו הוא קביעת מהותנו, לעשותה למציאות רוחנית, לדבקה בקדוש ברוך הוא. או חס ושלום אחרת. עוד כמה מילים כי זה ככה מאוד... Uh, על פי ציורי החוש שלנו בעולם הזה אנו מבחינים שכל רגע לאחר שעבר הרי הוא מת. ההווה חי ורגע עתיד עומד להיוולט. על פי מבט זה אנו מאמינים שאחר פרידתנו מגופנו, שכל היותנו בעולם הזה יהיה רק בעבר, נגיע למקום אחר וזמן אחר. ושם בעולם ההוא יהיה שכר או עונש עבור מעשינו בעבר. אבל למה נסתכל על עניין מבט אחר? על פי ההבחנה הרוחנית האמיתית, העבר והעתיד אחד הוא עם ההווה, אלא שעל ידי הווייתנו בגוף, מסתתרת מראייתנו העבר והעתיד. כי אנחנו רואים את המציאות לחלקים דקים מאוד. כשאדם יסתתר, כשאדם זה ייעלם ממנו, אז נמצא שלא באנו והיפרדנו מהגוף מהעולם הזה אל עולם אחר. תראו מה הוא כותב, כשאדם נפטר הוא לא הולך ממקום למקום אחר. שהוא כן עולם הזה, אלא שיש בו בחינת מקום וזמן שונות מאשר העולם הזה. לא באנו אל מקום אחר כלל, אלא השגתנו היא שנשתנתה. אנו מה שהיינו. אלא שאנו מוצאים את עצמנו בלי אסתר הגוף, שצמצם את ראייתנו לראייה חלקית. דברים נפלאים מאוד. יש פה יסוד שפותר את כל השאלות. קשור לידיעה ובחירה, ולא נעסוק בזה עכשיו. זה מענה לכל השאלות. בעצם מה אומר פה הרב עראכל, הגר"א, הזוהר, הרב דסלר, אומר ככה: הזמן, שוב, כשאני אומר הזמן, אני מתכוון, החלוקה הזאת, עבר הווה עתיד, דקות, שעות, זמנים, הוא רק בעיניים של המתבונן. הוא רק כי אני בעל גוף, ואני באמת כרגע לא מסוגל לראות חלוקה אחרת. אני חי בתוך הזמן. הזמן פועל עליי, אבל הוא לא פועל עליי כמו עריץ. היוונים, ותכף אני מגיע לחנוכה, זה נפלא, זה מסביר את כל עניין חנוכה. היוונים, ככה הייתה התפיסה של היוונים, ועד היום התפיסה של האדם המודרני, שהזמן הוא שולט בנו. הוא עריץ, הוא זמן לינארי. הוא מתקדם ואין לי מה לעשות איתו, אני רק צריך לרדוף אחריו ולנסות לשלוט בו. בא הזוהר הקדוש, וזה גם מסביר את הסתירה כביכול בין הזוהר, בין שתי החלקים, ואומר, הזמן הוא בכלל לא קיים. באמת מצד הקדוש ברוך הוא, ומצד האדם אחרי החטא, ומצד האדם אחרי היות לו גוף, אין זמן. הכל עבר הווה ועתיד זה נקודה אחת, זה הנצח. זה רצף. אני מבין שאנחנו לא מבינים, כי אנחנו עכשיו נתונים בכבלי הזמן. אגב, כל... החתירה הבלתי נראית של עולם הפיזיקה המודרנית זה ליצור מכונת זמן שתחזור לאחור לעתיד, לעבר, או תשלח את האדם לעתיד. תגידו לי, מאיפה זה מגיע, הדמיונות האלה? למה? עכשיו, זה לא, בסרט, לא בסרטים. ש, ש, זה מזיל את כל הסרטים ואת כל, הס, ואת כל הספרים, כן? מכונה לעתיד ומכונה לעבר. אתם יכולים להסביר לי מאיפה זה מגיע, אתם חושבים? זה מגיע מהחלק של האין סוף. האדם מבין במהות ולכן הוא לא מתייאש ולא מתעייף לעשות את זה, שבאמת, והרי מי שמכיר קצת את פיזיקת הקוונטים ואת התיאוריות שמדברות על זה, שלפי התיאוריות האלה אפשר, אם מתגברים על מהירות האור, מהירות הקול, אנחנו במהירות הקול, אז אפשר להעביר את הגוף הזה, נכון? תשאלו את...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 החלוקה היא רק פה בעינינו. אז למה החלוקה מתקיימת? מסבירים חז"ל. כי אני, יש לכל, לכל זמן, לכל זמן, ועט לכל חפץ, זה מה אני עושה עם זה. זה מה אני פועל, אני פוגש את הזמן הזה כל הזמן. זאת אומרת, הזמן אמרנו, הוא מעגל מצד אחד, כי הוא רצף אחד כל הזמן. אבל הוא גם ספירלי, כי זה כבר תלוי בי, מה אני עושה, איפה אני פוגש אותו, איפה הוא פוגש אותי. ולכן הוא זמן ספירלי, ביהדות הזמן הוא לא ליניארי ולא מעגלי, הוא זמן ספירלי. ואת הספירלה הזאת, כמה עמוק אני אפגוש את הזמן, זה כבר העט לכל חפץ שלי. מה אני עושה איתו. וזה מה שהזוהר אומר, מצד אחד, יש לטון את הזמן, הקדוש ברוך הוא והכל כבר כתוב. והכל מוכתב והכל קיים. אבל לנו, לנבראים, נתן הקדוש ברוך הוא מקום לחיות בתודעה של אני פועל. אנחנו נגד התפיסה היוונית שהאדם הוא נפעל על ידי הזמן והזמן הוא רודה בו. וזה, תראו, זה נפלא מאוד, שחושבים על זה ככה, אז מבינים, לעניות דעתי, את כל מהות נס חנוכה. בואו נתחיל רגע. היוונים גזרו, כידוע, על החודש, על המילה ועל השבת. לא לקדש את השבת, לא למול ביום השמיני, ולא לשמור את השבת. לא לקדש את החודש, לא לשמור את השבת, ולא למול. שוב, האדם לא פועל בזמן. הזמן הוא רצף, הזמן הוא מתמשך. לא אתה! פועל בתוכו, הזמן פועל עליך, הזמן רודה בך. עכשיו, תראו, נשאל אתכם שאלה, על פי ההלכה, אתם למדתם הלכה, מתי צריך להדליק נרות חנוכה? מתי בהלכה? מה המרחב? ממתי עד מתי? לא, תיתנו את כל המרחב. מי השקיעה עלות השחר? <עוד> מי עד עלות השחר? בעצם, כל הזמן. בנרות שבת, אין דבר כזה, נכון? כאילו, אמרו מה השקיעה בנרות חנוכה, אבל בעצם זה לא, זה מהשקיעה, עד מתי, עד שחרר גמל לא. בסוף זה עד סת הכחוב, עד עד השחר. מה זה אומר? שבכל זמן יש לי אפשרות לפעול. הזמן הוא לא דיקטטור. שבת, יש זמן להדליק נרות. לא הדלקת? אתה לא יכול להדליק נרות. שבת, נכנסת. לא משנה עכשיו, בוא נדבר על חנוכה עכשיו. חנוכה, אני פועל, אני יכול. גם עכשיו, גם אחר כך. לפי מה שאני מתאים לי כרגע, ההלכה מאפשרת. מוזר, זה לא, זה לא דבר שגרתי. לא רק זה. מי מדליק? האדם עצמו, האדם בשינוי ביתו, האדם לפי מספר בני הבית, האדם לעצמו, כל אחד בבני הבית. מה שאתה רוצה, כל האופציות, כל האפשרויות. כאילו כביכול הייתי אומר חז"ל לא, במירכאות, לא החליטו. אבל זו החלטה לא להחליט. למה? כי זה, דיברנו על מישור הזמן, במישור האדם. גם מישור האדם. האדם פועל, האדם אקטיבי. אנחנו נגד השעבוד. גם במישור המקום, איפה מדליקים? מה? באמת? תגיד את כל האופציות. אפשר בתוך הבית, אפשר על החלון, אפשר על שולחנו, אפשר בפתח הבית מבחוץ, אפשר פתח הבית מבפנים. גם מישור המקום, איפה שאתה רוצה. איפה שאתה רוצה. אפילו בגובה. הגובה הוא גבוה, וגם בגובה הזה, אם יש חלונות באותו גובה זה גם בסדר. כלומר, גם מישור המקום, חז"ל נתנו לנו את היכולת לבחור. אנחנו נלחמים ביוון בתפיסה שהזמן הוא רודה בנו. לא, האדם יכול להשיג שליטה, אם הוא מגיע לגובה הרוחני המתאים, יכול וצריך להשיג שליטה בזמן, באדם ובמקום. ולכן, זמן הדלקת נרות הוא זמן כזה בגבול, בין צאת הכוכבים לשקיעת צאת הכוכבים, הוא במקום של הגבול, בין רשות הרבים לרשות היחיד, הוא בין אדם עצמו בגבול שבין האדם עצמו לנר איש וביתו, שכל אחד ואחד הוא בשביל כולם, או-או וכדומה. הכל זה נמצא שם במקום שבו אתה יכול להחליט אתה צריך להחליט, אתה חייב להחליט איך אתה רוצה לנהל את עצמך. והדבר הזה הכי בולט, לעניות דעתי, ב... נקרא לזה לא התעקשות, אלא במיקום של חז"ל, שנר נר חנוכה, שיהיה ממול המזוזה. דיברנו על זה באחד השיעורים הכלליים, אני חושב שאפילו הזכרתי את הכיוון הזה, אבל אני לא זוכר, שנר חנוכה צריך להיות ממול למזוזה. וכשלומדים את הרמב״ם בסיום הלכות מזוזה, לאור מה שדיברנו עכשיו זה מאוד בולט. אומר הרמב״ם, חייב אדם להיזהר במזוזה, מפני שהיא הכל תמיד. אגב, זה קצת מזכיר את לשון הרמב״ם על מצוות דרך חנוכה, שמצווה חביבה, צריך להיזהר בה מאוד. יש איזה כיוון כזה של דמיון. אבל תראו את הרמב״ם, זה, זה לשון לא מורגלת לרמב״ם. וכל עת שייכנס ויצא ויצא יפגע באיכות שמו של הקדוש ברוך הוא ויזכור אהבתו ויעור משנתו ושגייתו בהבלי הזמן. המזוזה היא באה להאיר את האדם מהבלי הזמן. עד היום מה הבנתי שהבלי הזמן? שמה זה בא להגיד? מה זה הבלי הזמן? שאל תבזבז את הזמן. עכשיו אני חושב שלשון הרמב״ם להתעורר מאבלי הזמן זה אל תיכנע לתפיסה שהזמן רודה בי. תעשה עם הזמן בגלל שזה תפקידך ואחריותך שהזמן יפעל בך ועליך. מה זה כבר תלוי בך? הבלי הזמן זה כמו הבל. עובר, עובר, לא משאיר אישום. זה התפיסה שהמזוזה רוצה להעיר אותך. לא, לא, לא קשור לקריאת שמע שכבר אמרנו אבל לא זה הזמן. אני מדבר לקריאת שמע, אז אנחנו מסבירים את הנקודה הזאת. אין זמן להסביר את הזמן עכשיו. אבל זה מה שיוצא נפלא מאוד בנר חנוכה. ואחת הפרשיות האלה עסוקות בזמן, והיא מקץ שנתיים ימים. החיבור למאבק בחוכמת יוון. מאבק בתפיסה שהזמן רודה בנו. אנחנו לא מקבלים את זה. אנחנו פועלים בזמן. אנחנו פועלים בזמן מתוך הכרה, שוב, זו הכרה דואלית כזאת, שמצד אחד כל הזמן הזה הוא באמת, הוא רק לנבראים, הוא רק לנקודת הזמן הזאת של ששת אלפים השנה, ולאחר מכן לא יהיה חלוקת זמן של עבר או בעתיד. אבל אני מכבד את זה שיש עכשיו את זה. אני לא נגד זה. אני לא... איך אני מכבד את זה? אני מתייחס לזה, אני מתייחס לעצמי בתוך הזמן, אני מייקר את הזמן, אני מייקר את המועדים, אני עושה חזרות, אני מבין שאני נע בתוך הזמן, שהזמן פועל גם עליי, שיש ימים יותר טובים ופחות טובים, אבל אני כל הזמן לא שוכח שבסוף אני שואף אל הנצח. אל הנצח... זה לא שיהיה עבר הווה עתיד כל הזמן, אלא שאין חלוקת זמנים. יש זמן אחד רציף, וזה מה שנקרא העולם הבא. זה העולם שכולו ארוך. זה העולם הטוב, שאני לא נתון לשינויי הזמנים, אבל אני יכול לפעול בתוכם. טוב, עד כאן להפעם, בעזרת השם.